Triggervarning. När du vill skriva massor med hatpost. Yay! Och mina damer och herrar, välkomna än en gång till Triggervarning. Uh, ja, uh, här ikväll har vi ju de, de vanliga misstänkta. Alltså jag och Sami. Hallå? Hallå? Är du här? Men för guds skull. Säg nu någonting. Vad vill du jag ska säga? Alltså, look alive, man. Vi håller på. Vi bandar. Men. I can't give a flying fuck. The... Börja bli allt för många avsnittet nu tror jag. Jag har inte gjort den här inledningen allt för många gånger redan. Jag hamnar i fria ordning. Fria ordning av gimme.com. Skriv till Anna. Jag känner att motivationen kanske är aning. Men det där passar ju jättebra. För faktiskt så ska vi ju idag diskutera kring. Nollknullgivna. Mm, Vi har använt jättemycket tid till att ja. åta Google översätta. Alla tio sekunder för Google Spellcheck. ja. Eller Google Translate det kanske. Ja oh, men hur nås. Nollknullgivna. Vi använder både och för det här är liksom high stakes. Ja, höga biffar. Ja, ja. höga biffar i podcastvärlden. Eller hur? Mm. Och, uh, ni kan ju skriva även ja, om, om ingen någonsin gör det till är mm. at no. så, så kan man ju bryr ja. mm. Mm. Nej, jag, jag vet inte ens finns det på något ja. annat ställe uh, no, om, om man bryr sig lite mindre sådär 280 tecken värt så då kan man skriva till oss på twitter uh, ja. att tryggavarning 1 ja och, och liksom, skulle ni, skulle ni skriva åt Anna så, så då tror jag inte att hon heller bryr sig. Nej. Jävla Anna. Ja. Uh, Nå no, men, nej, jag har bara tänkt att, liksom, att skriva inte. Det händer ju inte. Jag tänker säga, säga att vad du, no, liksom, mindre procent av noll är ju fortfarande noll, men, mm. men, ja. men, men, ja. men, det, men det har ju nog faktiskt kommit in något mejl nu som i. Men jag bara tycker att det ska reklam om penisförlängning igen. De är allvarligt menade mejl. Liksom här är det människor som förstår mina behov. Jag tycker att vi behöver väl åtminstone dissa dem som bryr sig mest. Dessa osjungna hjältar av vardagsallt. Ja, alla dessa prinsar från Nigeria. Ja. Nå men Jag har en klump guld på väg nu Så snart kan jag sluta göra den här Jävla podden ja, Anyway äh, Så de här hattarna ja. jag, är ju, jag måste ju erkänna att Det finns ju nog ett modikum av nyfikenhet här För en 0 mm -hmm. okay, no. avsnitt Så vill jag ju lite veta vilka hattar Det finns här idag Ja Mm det är väl kanske ju. för mycket att hoppas på doktor nectar Vi ska inte nämna, nämna det där namnet flera gånger för då kan det hända att den uppenbarar sig. Vet det var Just i den här Berätta. stunden kom jag på en grej om doktor nektar. Nå. No. Berätta. No, men, eller grejen är, är ju en kolibri som cipro nektar, right? Ja. Hur låter den där Kolibrin Siffran äkta? No, enlighten me. Ja, alltså jag kan ah. inte. Alltså jag, alltså jag inte har inte sett det än. Den Hannibal Nectar. Nu kan jag inte ansi det. Oj vilka bra avsnitt. Jag vinner direkt. Och vi fick, ja, faktiskt, vi fick faktiskt lite feedback från förra gången. Beröm att oj vad trevligt att ni inte sasar runt så mycket och börjar snabbt och effektivt för en gångs ja. Ja. ja. men så... nu sitter vi och diskuterar Dr. Hannibal nektar igen bitches. Vad ska du göra? Mm. Ska du skriva in? Mm. Nej, ska du det. Sakka ner För ja, du men... bryr dig inte. Nej, jag inte Uh, men det jag bryr mig om lite idag så är de här hattarna så mm. jag tänker nu stå in handen och säga vad mer jag bryr mig om här så uh, okay. uh, Go. det är så svårt att läsa ja uh, ah, okej okay, det det var lite svårt att säga i ett. barnen i Afrika <clears throat> ingenting du bryr dig om är viktigt därför att bia Okej, så jag bryr mig alltså om barnen i Afrika. Det har ju inte hänt förr. Okej. Uh -huh. Bia. Okay. Nikolaj. Bia. Finns det någonting mm. i den här världen du bryr dig om? Ja, du kommer väl just att berätta. Bia! Att... Jag tror jag ska börja göra det där. <laughs> jag får börja berätta om någon jävla tråkig grejer. Bia! Det sa Bia. Mia, ska du mot i Afrika? Ja, ja. No, det är ju det. det, är ju det. No, men vi ska se. För säkert har producenten gett mig en möjlig chans här av de här olika alternativen. Kuddfortet. Mm. Um, mm. Alltså, jag kan nu på riktigt inte höra på något otrevligt. Kan, kan vi inte bara ha det skönt och trevligt och diskutera oväsentligheter för evigt? Mm. Du. Låter lite som en rollspelsförening att känna gång i tiden. <laughs> oh, really? Uh, ja. Okej. Oj, bryta av. Ja. Uh, <laughs> <Yeah. laughs> translate mm. the best. Um, yeah. Nå, men... Ja. Men ett, ett ett värdigt argument är jag säker men bia mm. bia vagina uh, aha. Ja, men okej. så så givna alltså mm. ja Okej. Okay, ja, men ungefär, uh, ungefär samma det här avsnittet mm. ja då vi bryr väl oss massor vilken inläv vilken uh, direktion mm. Mm. Intressant. Ja, ja. I kid. Ja, okej. Okay. Du är äh, lammunge. Ja. Yeah. Okej. Okay. No, men varför är folk så blasé? Mm. Där är det. Där, där, där är ju frågan. Jag vet, där är frågan. Jag ställde just frågan. Ja, okay, du ställde är frågan. Jag ställde just frågan. Ja, jag sa samma det var en resten. bra fråga. Mm, ja, okay, ja, det var en bra fråga. Okay, tack. Ja. Ja. Har du något Fint. svar eller någon gång kring varför folk är så uh, no, alltså, ja, Jag tror att det, där, det kanske är kanske klyschiga svaret där som skulle vara att det, det är så lätt att få så mycket information i dagens läge. Att, att blir man inte lite, lite överstimulerad mm. av, av all, all, alla hemskheter som i princip skulle kunna nå fram framtidens ögon, öron och, och andra sinnesorgan, I guess. Ja. Får du mesta nyheter på horhuset. <laughs> ja, precis. Ja, <laughs> det, det, det. ja. Ja. Oh, good. Va? Ja. Trump vad? <laughs> <laughs> ja. oh, ja, men... Ja. Mm. Mm. men men alltså, det ska vara roligare om man tog något mer relevant men ja. Vad ja. för kul Men vi vet ju inte om Huhtasaari har vunnit presidentvalet ännu här Ja, men det skulle ju vara lite icke finländska att inte på den största skithöga man kan hitta mm. sitter väl ändå och dummarna ja. för den där den där svensken och han verkar ju åtminstone inte som som motivation att han tänkt sälja våra barn till satan men äh, mm. jag vet säkert ja. är väl någonting att göra men ändå andra systerna liksom Whatever, ja, jojo, jo. med all mm. sannolikhet. Go Nils, Men Ja, ja. Men ja uh. alltså. Okej, okay. så so, det är teknologins fel, är den moderna världens fel, det är, är det ständigt mm. uppkopplade, ständigt aktiva, ständigt online. Ja. ja, allt var bättre för. Okej. Okay. Uh, men förr var väl liksom problemet att det kunde inte för övrigt in några nyheter nåd fram och du. Mm. Ja, det var ju svårt att tänka sig för häft av gångerna visste ju inte vad som hände. Mm. Ja. Jo, alltså absolut. Och det var det inte mycket bättre så. Tänk, där, där kunde man existera i sin, i sin lilla bubbla. Det, mm. så att, ja, det, var, det, var, det var bra, det var det var enklare tider. Det var det var trevliga tider. Det var man började inte bry sig för, om, om så att säga, de, de fattiga barnen i Afrika, som, som du så förtjänstfullt skrek om här mm. tidigare i avsnittet. För, mm. för, liksom, för du knappt visste att sådana här existerar. Ja, mm. nog var det ju kö på den tiden då. <laughs> men, men, men här sa ni uh, att jag bara undrar mm. att borde vi nu i den här. Uh, tidsåldern när vi ändå så upplysta och har liksom världens ja. nyheter vi har våra fingertoppar mm. helt, helt bildigt talat borde vi mm. då ha all, alla chanser att engagera och så bli mer medvetna eller menar du att intrycken mm. är så många att vi måste aktivt stänga av det, det, det var mera det att, att det blir en överdos så att jo att, att, att, att, för all del det, all det det är, ju, det, är ju, det är ju lättare än någonsin att i princip vara upplyst men så att säga att det går, det blir en överdrift okay. och, och då, då är man tvungen att så att Så de hade testat eh, jag tror det var i april 2017 tror det mm -hmm. så hade någon använt och typ Google Matrix eller någonting med det här. Där. Så de hade kollat liksom frekvensen då Uh, hur många människor som går in och läser då till exempel Fox News eller vad de kollar då. Men i princip, i princip så här Aftonbladet MSN, först sida news, vilket är i princip bara skräp. Uh, det är liksom kanske 5% nyheter och 95% skallar. Right? Och sen, yeah. uh, yeah. och sen då, hur många som går in då på sig Sida som skulle säga Al Jazeera eller sådana här konkreta andra sidan av dammens sidor. Eller mm. folk som går in på som så här faktiska nyhetsnätverk. Då, som, ja. äm, mm, jag minns ju det här men det finns en så här brittisk jätte som är väl lite känslig för att de levererar ganska ordestillärade nyheter då, och ingenting publicerar som det inte är verifierat och åtminstone är en oberoende källa. Uh, och naturligtvis kan jag ju inte komma ihåg vad det för att varför ska jag kolla på det? Herregud var jag knugen kunde... nu för tiden Ja, yeah. <laughs> yeah, no, men, men det är ju för att våra sponsorer tycker ju inte om om du går och nämner en sån hemt Ja, yeah. liksom S, Fox News Estrella grillchips är de bästa grillchips och så fint yeah. mm, Ja, och Fox News och Fox News ger dig de bästa och trevligaste nyheterna alltid. Everyone knows it's Rupert <laughs> ja, äh, men australiensiska media, mogulera och sida äh, mm. nå, den här statistiken visar nu då, för alla som håller an mm. och väntar på att äntligen ska komma till tidskott ja. äh, att frekvensen av folk som går in på de här äh, olika typerna av nyhetssidor ja. nu vill du gissa några ungefärliga siffror Allt. Om vi räknar mm. att liksom hur många, ja. om man jämför nu då, liksom de gick ju efter då, antal. Men om man skulle säga, av den totala mängden av folk som tittar och kollar på nyheter online. Mm. Om man jämför ja. de två olika typerna av nyhetssajter. Hur många procent tror du gå till, de faktiska konkreta nyhetssajterna. Hur många går det till ja. ut på alla sidorna. De tog inte med i beräkningen till exempel say, MSN första sidan när du startar. Uh, det skulle bli ja det skulle bli 100 procent ja. ja, <laughs> um, du måste gå in på en webbläsare du måste som skriva ja. in sidan och gå dit ja. där, annars yes. räknas inte resultat uh, det där nu, nu vet jag inte om jag antingen är allt för negativt inställt eller eller om jag är allt för blåögd men vi ser att 80 procent mm. går in på, på den här skvallar Alltså 20% går in på de riktiga nyhetssidan om vi säger som så. Fel. Ja. 90? Fel. 95? Nej. Den jättiga fördelningen är ungefär 40-60. Alltså att 40% går in på det riktiga. De skulle ju okay. säga och kalla ja. ja. till ja. med nyheterna. Um, okay. Och där kan man ju är... tänka att ah vad, vad trevligt. Hopp för mänskligheten va mm. hur? Mm. Ja. Men det finns en annan sida till den här statistiken. Såklart finns det det. Mm. Och det är ju att de kollar den faktiska tiden folk spenderar där. Uh. Ja. ja. Ja Och samtidigt så kollar de, de som är där Uh, liksom, hur sannolikt är det att de som är på den ena sidan sen klickar på en annan artikel. Mm, precis. Uh, no, här så visar det att de som går nu på de här skvallartidningssajterna mm -hmm. så spenderar i allmänhet ungefär två procent med tid där. Ja, ja det finns säkert en hel del mer liksom vidare klick. Ja, men de är ju byggda på vidare. -klick. ja alltså de, de, de, är, de är ju byggda på det men så det var just därför jag tänkte att det ja men det finns ju, de är ju helt billigt talat clickbait att de ja. är ju lockbait att du ska klicka vidare och få mer hits på det här shit men å andra ja. sidan som de här som har presenterat statistiken man får ju då de här smulas salta hur tillförlitlig den är för att den används som det här Google Analytics eller vad det nuhet som mm. bas. Men de hade ju måste använda en annan sak för att se med frekvenserna så man bara begränsare mm. till några kontrollgrupper eller vad är. Man får ju inte en tracka enda personer eller som individpersoner IPN och så de måste ju bara. Mm. Uh, så. Uh, men grejen som de sa där att problemet är att det är lite svårt att säga. För att de här skala sidorna är ju på något vis designade för att du ska. Att de ska vara sköna och lätta att läsa. Mycket bilder och mm. mycket flashy shit och sådär. Och ja. plus att de är ofta designer att om du kommer tillbaka och har cookies. Så då kommer mm. de att ta fram artiklar som de gissar att du kanske ska vara intresserad av. Så de skapar en profil det dig dessutom. De här ja. stora nyhetssidorna då. Eller motsvarande som gör sådana här. Så de är ju bara intresserade av att rapportera nyheterna. Uh, och de är ju ofta ganska kallade Nej, men, så här många döda i Syrien eller liksom det här Bako Haram gjort, mm. eller den här revolutionen har hänt här och här mm. så läsare du får fakta och du kanske är bästa fall att se något så här videoklipp, men that's it mm. så mm. det är ju egentligen på sätt, och vis har de, på sätt och vis så är ju det här kanske nyheten dit de här skvalletidningsjournalisterna kommer för att göra sin media Mm. så det är lite roligt men ja, ja, ja lite mm. liksom så är det sorgligt men att... å andra sidan man kan ju säga till exempel hur Reuters som i Finland i princip tar all vår våra nyheter från så det är ju ganska roligt att säga hur vi destilarar nyheter om man börjar kolla med vilken frekvens man rapporterar därifrån från det här inkommer någonting att nu, nu mm. Jag menar det finns ju ingenting som är så som gamla nyheter. Men äm, mm. att sist och slutligen så är nog folk mer intresserade av att så många som möjligt klickar på det här shit, än att de får den fulla, hela och kanske inte alltid så icke-objektiva bilden. Mm. Men äh, mm. men det är media alltså det moderna samhällets fel. Men det är ju inte helt sant för att äh, om vi, om vi bortser från då, nyheter på nätet så folk är nog mm -hmm. ändå väldigt blasé till äh, vad som händer annars att, ja, kan, du, kan du ge möjliga exempel så där? sådär Nå, alltså, det, för grejen är att man vet ju inte hur mycket det har att göra med ego heller att, mm -hmm. det, det beror på liksom att skulle du definiera dig själv som en jättestor uppmärksamhetshora. Uh, jag skulle väl ljuga om jag säger att det inte finns draga av det där. Mm. <skratt> Titta på mig! <skratt> ja, men det behöver bara finnas en kamera i rummet och du börjar genast krama dig. Mm. Så är det. Mm. Ja. ja, men vad, vad gnäller du det är ju ofta du som håller i kameran? Men, um, mm. men, men att... Om man kommer och säger att hej, by the way, jag ska vara med i en docusopa. Eller hej, mm. by the way, den här pjäsen som jag skrev ska sättas upp med två veckor. Eller hej, by the way, jag börjar göra en CP-podd med någon bög från Borgo. Um, så det är liksom den här ska vi säga icke engagerad. att ja, mm. yeah. Det är ju inte ja. det här som ja. man skulle säga alla typ sitcoms. Sådär att, oh wow, when, oh shit. Att, att, för det är ju som, in, jag förstår du inte engagerar dig i vad främlingar gör. Så här. Mm. Om det inte låter jätteintressant. men å andra sidan, om det är dina vänner, bekanta, släktingar. och Eller folk du eventuellt ligger med. Ska du då... Mm man skulle kunna fejka att oh, vad spännande, vad man handlar det om vad är det svårt, vad betyder det för dig, handflat mm. eller som haka i handflat och så är du ja det är ju liksom human behavior eller ja, man kunde tänka sig det jo uh, och, ja, och det många gånger som man har gått där och liksom känt sig där 15-åring att liksom, jag ska måla allt svart. ingen bryr sig vad jag gör Um, mm. för att när jag tänker liksom, man, har, ja, man har gjort många saker som käll och som jag tyckte, ja men det här är jättehäftigt vad var häftigt mm. så jag var ja. varför är det ingen som bryr sig men sen mm. så har jag funderat hur mycket bryr jag mig då när folk gör någonting ja mm. uh, du, du, har en, du, har en, du har en poäng du, du har en poäng där. självklart har jag en poäng men nu ska det vara tyst, det är jag som pratar okej ja, jag tar mina kuddar och går till Forte yeah, bia. tänk på banan i Afrika där under dina kuddar nej men varsågod nej tänk yes. bara på vita människor ja. här <laughs> ska det vara munvig nej ja <laughs> oh, ja blir nog även nu no, men um, men alltså jag, jag märker att, eller jag har mm. försökt, för att vet, ibland under sitt liv så får man väl vissa sådana aha-upplevelser. Uh, och mm. en av de där som jag har fått så är att, att jag har märkt att inte för att jag skulle vara någon uh, speciell människa på det viset, utan det var snarare sådana insikter att ja, men jag är ju en människa och jag har mm. därmed förmågan att inspirera andra om jag vill. Uh, okay. så därför så har jag försökt i alla fall göra någon sån där tumregel, att om någon gör någonting lite ovanligt eller lite spännande eller kanske lite riskabelt så brukar jag försöka mm. uppmuntra dem att jag brukar säga att ja ah, men det låter jätteträvligt eller det är jättespännande eller kan du ställer frågor så de får känna det här medvärde för att jag brukar försöka att inte som tumma upp shit för att jag mm -hmm. inte, det gör för ont i mitt så så här, inre kritiska öga tror jag Plus att ja, mm. som många har konstaterat i, i e-mail och, och diverse andra saker under mitt liv. Att det är ju nog ett, en, ett stort asle. Um, att den är så. Men jag tycker att det, det gör ingen någon sån här tjänst om man säger att allting de gör är bra. För det betyder bara att det eroderar ju deras ska vi säga, inre tjäna mm. Om de en, för ja. en gång skulle göra någonting riktigt bra. Om ja. man ändå bara som, yeah! som blint tummar upp allting. Så det blir ju bara på mm. något vis en annan form av kritik, tycker jag. Yeah. Äh, men om man istället någon som gör någonting eller faktiskt tar en risk eller så där Fast det kanske inte är det bästa någonsin, så försöker jag ändå vara som, som positivt inställd till visa att hej, att jag tycker det här är bra. liksom Keep going. Shine on, you crazy diamond. Um, för då så får man i alla fall bekräfta ja, att ja, jag är ju inte bara slösa tid. Eller jag är ju som det fanns. En point med att jag tog den här risken. Fast det kanske inte går så mm. um, Precis. Och det har jag tyckt. Liksom, det känns bra ändå. För man kan som känna att. Ibland att det här kanske var exakt vad den här människan behövde. Um, ja. Nu kan jag ju inte säga att så mycket sån här godvilja har kommit tillbaka till mig själv. I varje fall inte från de bekanta jag har. För att de är riktigt sådär av. Mm. <laughs> Men... Ja, men jag vet jag varför. För att på insidan så är jag som så intresserad av vad många andra gör. Det måste vara något väldigt mm. personligt och spännande för just mig när jag ska som sitta upp och mm, yeah. kanske jag borde gå på den där föreställningen. Ja. Ja. Men jag tänker där uh, du, du tog upp det här, det här aspekten av att, så att, säga, att om man säger för mycket eller för ofta är så säga i princip, att, att ja, men det där är jättebra, men, men åh, det där kommer jag att bli det bästa någonsin. Mm. Att att, det, det, så att säga, det tar bort den där effekten, och det tar kanske bort den där drivkraften också. Ja. Uh, inte, inte just det som de, de diskuterar här gällande de så kallade millennials? Exakt det, som de och, och, diskuterar. Ja, att, att så att säga den här, vad ska vi säga konstanta på något sätt, konstanta bekräftelsen konstanta på något sätt, den under, under, man understryker att så att säga du är, du är speciellt, du är liksom bäst du är allting, så gör ju att ingenting Men det var ju har, egentligen inte sådär bekräftelse det var ju mer en sådär så ingjutande av uh, ska vi säga över uh, vad heter det inflated Uppblåst självvärde. Uh, ja, just alltså, där. uppblåst självvärde. Precis. Ja. Ja, att liksom, för de fick ju inte så mycket bekräftelse för de fick ju veta liksom att men, det spelar någon roll vad du gör för allting blir bra, allting vinner sig och självklart ja, ja, bra det. för att det är just precis. du. Och det var ju det här mm. curling-mamma-syndromet liksom att du var mamma fixa, mamma städar, mamma fixar jobb och sådär. Och sen ja. då, när de har gått igenom hela sin ungdom i princip. Sagt att liksom, du behöver inte anstränga dig eller göra någonting därför att du är, du är speciell och du mm. liksom, allting ja. som du vill ha kommer du att få ja. bara för att du vill ha det. Du kan, du kan bli president. Du kan bli president. Du behöver göra ett, ett litet business-lån. Uh. Ja, från, från din pappa på ja. ett par miljoner. En miljon det, okay. det, men i alla fall. Uh. Mm. Oh, Sjö du, du, du, du, ja, du, du, han kom ju min son från... Från, från så att säga, små cirklar och, och så att säga, riktigt den där han jobbat upp sig själv från, mm. från inget. Från mm. en miljon ja. till några miljoner. Han arbetade hårt och, och liksom, omformade sig själv. Och sen en dag, efter många år av idogt arbete, fick han vara med igen som hemma 2. Ja. Ja. Mm. Ah, ah, ah, ah. ja. ja, vi talar ju såklart om Macaulay Culkin. Ja, det gör vi. tror ni vi talade. Uh, mm. no. Men de här, som, de här Millennials nu då, ja. uh, no. Problemet med dem Så var ju just det att du hade Den här generationen Som folk som hade växt ut typ Med att folk sa att de var speciella då. Arketypen var ju då deras mammor Och stuff. Och mm. sen då När de kom ut i businessvärlden Så märkte de att men, det det fanns Du fick inget pris För att du kom sist liksom, Det fanns ingen som gav dig beröm fast du gjorde mm. mitt jobb, att i princip du var ensam. Och de förstod inte de hade aldrig lärt sig med värdet av att göra ett gott arbete och på lång sikt uppnå mm. en position där du kunde påverka till exempel. Utan de blev frustrerade redan de första månaderna på ska vi säga, de här ingångspositionerna på ett nytt arbete där de inte hade förmågan mm. att göra stora uh, som liksom påverkningar på sig företagets riktning eller så liknande. Mm. Så de slutar ju då hoppar och, och man tänker som kanske som lite äldre människor själv att ja, men det här är ju sjukt för att who the fuck vem kommer in på en ingångsposition och har förmågan att påverka. Men mm. vi lever ju en tid där många som levde upp så här så var ju helt övertygade om att de skulle bli Rockkärnor allihopa när de blev upptäckta. Uh, mm. men under tiden så har de aldrig spela spelat instrument eller sjunga eller liknande så det är ju egentligen nog det är inte bara en dröm det är ju rent vansinne ja alltså det är ju en villfarelse jo men, men det här kanske handlar ju liksom lite mer om engagemang men, ja, men vi kan åter, mm. vi kanske kan återkomma till dem sen mm. men, ja. men det tar ju upp en sån där point att, liksom att eftersom du behöver engagera dig i vad andra gör Mm. och du absolut inte behöver engagera dig i um, vad folk i långt bort i stan gör mm. uh, så finns det någonting då som är viktigt utan det som ytterst personliga mm. ja, när jag, jag upplevde ju kanske att den här skiftningen liksom har sett att saker som på ett sätt man inte skulle se som personliga så det är plötsligt liksom ett personligt påhopp. eller någonting som man liksom bör reagera på. Mm. Att, att, att på ett sätt har man ju kanske, jag tycker jag, man märker en ökad känslighet i det, i det där att vad man sen plötsligt klassar som att, oh, att det där var en attack mot mig. Mm. Att, att det där är någonting som jag måste reagera stort på, liksom anfalla. Mm. Och, och att, att den, den tendensen tycker jag att man ser. Så du menar med att liksom det som folk, ända som folk känner att de måste reagera på idag liksom de här ska vi säga, påstådda eller förmodade påhoppen? Ja, no, yeah. alltså i, i, i princip ja. Att, så att säga, en, en sak, så att säga, en, en kritik om vi ser som så. Säg, om man ifrågasätter ett argument. Så, så, så upplevs det som en Plötsligt som ett personligt påhopp och Det du säger egentligen Så är ju nu att um, Människor idag Så har inte så mycket förmåga Att empatisera Så det mesta av deras tid går ut på Att liksom försvara sin egen domän Och sin egen person Och att mm. de är lite oförmögna Att ta kritik i någon form Och det här är mm. ju egentligen Exakt det som folk har sagt, det är kanske visst problem med de här millennials. Um, mm. Men definitivt problem med de som har kommit efter dem. Till exempel de som yeah. vi ska kalla för tonåringar idag. Um, yeah. Därför att det har blivit den här alla rättigheter, inga skyldigheter, typerna. Um, mm. precis. precis. Men okej. Okay så det är intressant om vi, jag, jag tycker det här med attacken var intressant, vi kanske kan återkomma till det mm. uh, men, mm. men jag tänker, den här um, det har ju varit som liksom, coolt, en lång tid antar jag då, det här att liksom, ah fuck, I couldn't care less right uh, mm. eller i dagens läge, I could care less <laughs> noja <laughs> mm. zero fucks given right mm -hmm. um, yeah. men, men vi är ju inte liksom i den här generation X slänga med emoluggen fasen än det är ju inte liksom typ 90-tal och liksom det, det fanns ju hela den här vågen att alla som typ gjorde barn, framförallt Disney så gjorde bara en massa ungdomar som hade ögonen halvöppna och det var ju ingenting var coolt och det var nog väldigt viktigt att vara cool och, liksom. mm. och sen så blev det ju den här vågen tycker jag som så här både på film och i serietidning och annat att Ja. Och det var ju ämna för en vuxen publik Men det kändes som att det på något vis Ran ner åt en aning Så att vi börjar identifiera Med typ så här Cartman-karaktärer Om du var en, en, en stor arsle Så mm. då var du på något vis Alla var ju så medvetna Om att det här är Det här är en jobbig människa Det här är en människa mm. som skulle Driva en till vansinne Men den här empatin ja. fanns där Case in point och sådana här typ Sheldon Cooper-karaktärer. De är ju egentligen mm. bara odrägliga. Det finns som de sätter väl in så mycket mått av, ska vi säga, mänsklighet eller som saker man kan identifiera eller empatisera med. Men i grund och botten mm. så är de ju bara människor som ingen vettig person skulle någonsin hänga med. Um, ja. Men det här blev ju på något vis någonting att, att det är som så roligt tycker jag nu i modernt sam, samhälle inte från mitt perspektiv nödvändigtvis men att som sagt är det kanske det allmänna perspektivet det kanske är ungdomliga perspektiv om man vill att mm. det är jätteroligt när folk attackerar andra utan någon som helst orsak nu, mm. nu är man ju lite tillbaka på internet igen men så här att mm. menar, det mesta skulle vi säga ungdomskulturen och så här som jag ser ofta som spelar online-spel så handlar ju ofta om att mm. man sitter och kastar en massa memes på varandra och sen så, så är det ett väldigt, väldigt, väldigt grovt språk. Det handlar egentligen bara ja. om attacker. Men de här attackerna så är ju inte bara som så här att försöka ta ner varandra, Utan det är deras sätt att visa närhet. Så där på något vis närhet med distans. Ja. Uh, ja. Men den här likgiltigheten är ju ändå som att. Om jag hör någon prata med varandra. Uh, antingen i text eller via liksom voice chat. Så då är det mm. bara liksom att. I don't care, I don't care about anything. I don't care about this, I don't care about that. Jag bryr mig inte i någon, jag ja. bryr mig inte det här, bryr mig inte i den, jag bryr mig inte det. Uh, alltså, det? Liksom, vad är det med den attityden att man ska vara likgiltigt i allt? What gives? För de är ju uppenbart mm. inte, de bryr sig jättemånga saker, men ja. det är ingen som ja. någonsin ska säga jag bryr mig jättemycket om det här. Ja, Nej, för det bevisar ju kanske en, det visar kanske en svaghet. I, i det där det visar att du är investerad men, men det är just någonting. det där som jag är kanske, varför är den svag om någonting borde jag det vara jag. en styrka mm. ja, jag att alltså, jag sitter här på sitter, sitter med något svar här jag bara sitter och, och skriker saker ur mitt fort kastar, <laughs> kastar kuddar via <laughs> ja, <laughs> precis <laughs> Ja. ja, jag ska döpa fortet i bia. Ja. Mm. Bia och rajtabaka. Right ja. ja. Men, men, men faktiskt alltså in, in ser jag att det, det är en, en svaghet att, att, att man visar att man bryr sig. Men, men, men det, är ju, det är ju igen så att säga, visar du att du bryr dig om någonting som visar det ju samtidigt att, hey, att det här är någonting som någon kan attackera. Mm. No, men, ja, jag satt um, i en diskussion här. För någon kväll sedan. Uh, mm. och, det, och vi börjar. Folk börjar från ingenstans. Börja diskutera tatueringar. Um, okay. Och det här är. Ett, ett ämne ändå som. Jag, som kommit upp. Jag vet inte om jag det i podden för. Men, mm. men jag har i många år. Liksom vätat att. För att jag har ingen tatuering. Jag har liksom. Mm. Så mycket andra liksom är andra som uh, utmärkande drag. Så det känns som att jag behöver ingen tatuering. Jag har aldrig känt någon mm. sådana dragning till att discarification och att märka min kropp. Mm. Men, men jag vet att om jag skulle skaffa en tatuering mm. så finns det egentligen bara ja. en tatuering jag skulle ta och jag skulle ta så jag skulle ja. någonstans så ska jag sätta ett stort hjärta som det stod mamma på. Um, ja, jag tänkte just att jag skulle skämta om det där, men ja, okej. Okay. You went there. Ja, sure. Men det är inte skämt för för det är liksom det här är, det här är någonting som jag har sagt som jag sagt i flera år att jag, jag sa det, att jag det långt innan jag fick Nina alltså mitt barn och jag menar. För jag visste redan för många år sedan att, för att det är en sån ultimat sanning. Att det är någonting som, som alltid skulle vara sant. Mm. Uh, och, liksom, och, och folk fick ju något fel där på, på Teamspeak. Som folk använde Visst. den i denna dag, tydligen. Um, att och de frågade liksom, why the fuck? Liksom, liksom, är jag bög? Liksom som att, Nej men alltså sa jag liksom, att, I love my mommy. Att det liksom yeah att den är en ultimat sanning. Varför, mm. varför ska jag ljuga om det? Yeah. Uh, och att inte känna någon skam att säga det. Och att inte känna heller på något vis att nu har jag haft en lägre ställning. Och inte var det någon heller som mm. kunde attackera mig. Liksom, det var ju bara kanske den här chocken. Det var allt som jag sa att liksom, ja, no, men på min fritid så gillar jag att så där slumpmässigt penetrera unga människor. Uh, att... Det kändes som att man hade visat jag tar en stor med skit och bara kastar in i rummet. Och var diskas. Uh, yeah. <laughs> men att jag bara ville ha det hela med mig och vänna mina filosofier kring det här. Men med det här mm. så sa jag helt tydligt att okej, okay, den här killen tycker verkligen om sin mamma. Yeah. Och det gör jag. Mm. Så att, what, what the fuck, liksom? Where's the problem? Det yeah. uh, är ju inte tufft. Jo, men jag jag säger bara vem jag ska vara tuff för. Det finns skäden i, det, i den här världen där jag vet att det, det lönar sig att visa en stark maktposition. Att till exempel, jag ja. tänker rent professionellt till exempel. Att det finns skäden när, jag, när man, det är det första intryck och det är liksom man måste på något vis etablera någon sorts maktbalans och sådär. Så det har hänt när jag liksom arbetar med andra människor eller när, framförallt när man har avtal om, om hur man ska göra ett projekt eller en lön eller någonting så det är ju kanske man mm. man antar vissa uh, ska vi säga s, um, strategier för att i, som uh, att man ska säga med makt ingivande ut, att det är lika typ man står i, visst sätt man talar, ett visst sätt som man förhandlar mm. på. Så där skulle yeah. du vara helt felställd att säga, by the way, oj vad jag älskar min mamma. No, den här lönen. Att, så att, <laughs> där kanske det inte passar. Mm. På samma sätt som att liksom, man har gått hem genom, genom en mörk ränd och det står en massa en okänd grupp människor där. Så då kanske det lönar sig att man resar upp sig lite och går lite rakare. Och liksom med sin kroppsspråk visar att men please come. I'm, jag bara väntar på att, att få en chans att banka skalle. Så då det är det ju dumt att man står och liksom, I love my mommy! Men sådär att en random person på internet eller liksom i, en, i, en, i en diskussionssalong i verkliga liv nej, att liksom ja. få fuck sig liksom, snälla, sprida runt med låt hela världen veta oh no, what the ja. next men, men jag förstår inte liksom, jag tror ju det är som på sätt och vis det, det faktum att man kan öppna upp om sådana saker så tycker jag på något vis ändå nästan ger mer makt än det tar jag skulle respektera någon mer som sa de älskar sin mamma än någon som störer, jag blir inte blir. Ja, det blir inte 9. Och det säger ju mm. bara att du är som så osäker så du måste bara. För du vågar inbinda dig till någonting. Så du har ju ingen person här. Ja. Och du har ju en rygg. Nej. Du är så osäker Eller du, du, du saknar självinsikt. Ja. Mm. Och jag menar, det är ju. Ja. Jag menar, det finns så många saker i den här världen som jag inte bryr mig i. Och då, mm. inte det är ju första gången jag eller du eller, eller de flesta som möjligen lyssnar nu säger att jag bryr mig inte i någon specifik sak. Men mm. det lustiga är ju med det argumentet att ofta de sakerna som vi säger att liksom, jag bryr mig inte alls i det, så bara det faktum att mm. vi säger det betyder ju att vi förmodligen bryr oss lite. Vi vill ja. att alla andra ska veta att vi inte bryr oss för att det påverkar mm. oss något vis. Om du inte bryr dig så skulle du bara rycka på axlarna. Eller inte så mm. motiverade alls. För du bryr ju inte mm. eller hur? Precis. Mm. Men, ja, no, men, men har ja, jag har talat en, en längre stund som vanligt. Men att har du någonting att tillägga till den här uh, attityden? Att man är så likgiltig till allt? No. Jag, jag jag. Ja. Jag kom. Allt ska, alltid ska de liksom Tränga sig in i diskussioner Vad har du mot barnen i Afrika? Ah, har ja. du svarta människor? Är du mot fattigdom? <laughs> Vill du ha alla deras pengar? Är det röda ja, det korset som är, tycker la, dig? La la la la la la Good i jag, hör inte, jag hör inte Good Va, i Afrika. Ja. De är hungriga och ja. äta lite fort om de fick. <laughs> jag för, förstår det. Därför, därför måste det byggas extra stort och säkert. Mm. Ja. Ähm, alltså, jag håller kanske fast vid den här tanken. Just på att det där, där är liksom den här på något sätt känslan av att man vill. Man måste liksom visa sig som så oberoende och visa själv, sig som själv, äh, i, i sina tankar åtminstone stark. Mm. Via, via det här att man då visar att, så att ju mindre, eller ju färre saker man bryr sig om. Så desto på något sätt mer, jag vet inte här liksom... Osårbar. Ja, precis osårbar är man. Mm. Det där. Men att... Men inte, vet jag nu inte, inte, tror jag att jag har, har annat så att tillägga. Som nu inte skulle bara vara en, en, mm. en blek upprepning av några detaljer som, som du tog upp med så är det ju varenda Nej, jo, det är ju det. Så, liksom, varför skulle jag nu plötsligt börja bry mig? Därför att Bia ja. de men de ska nog bry sig om de fick chansen. Ja, jag förstår det. Ja, de men in before nu då, det kommer det mejlet att Samieåbundet ja, bryr sig om barnen i Afrika. Triggerwarning och eller, spoiler spoilerwarning eller relaterade bryr sig också om barnen i Afrika. Skicka in till mejl till triggerwarning.gmail.com och berätta hur vi bryr oss om barnen i Afrika. Vi bryr oss om barnen i Afrika. Barnen i Afrika är viktiga barnen i Afrika. Anyway. Mm. undertecknat barnen i Afrika. Ja. Skrivet om barnen i Afrika. Ja, ja, men vi, vi kan säkert göra en show när vi diskuterar barnen i Afrika. Nejligen uh, ja. Kanske det så mycket insikt, mm. men, men, äh, men det, det är inte barnen i Afrika, det är argumentet barnen i Afrika som kom mm. ut äh, men jag, jag tror, jag, jag, själv tycker jag bara jag är så trött att höra på liksom hur lite folk bryr sig om allting. Ja. De bryr inte sig i mm. sina föräldrar, de bryr inte sig i sitt jobb de bryr, mat, de, bryr de, väger, mm. de bryr inte sig i mat, de bryr inte sig med hur mycket de väger, de bryr inte sig i allting. Man ja. som, en, som, varför berättade du för mig mm. att, ja. att ja, det, det är ju intressant hur mycket energi man just sätter på att inte bry sig jo. och det, ja, det bara känns som att det, det här var kanske på något vis min utmaning som kanske främst i mig själv men också till alla som lyssnar där ute att ja men Mm. spendera mer tid att tala om saker som faktiskt berör ändå kanske det är det ni egentligen mm. gör eftersom ni talar om saker som ni bryr er men det är just det där att, att om man spenderar tid med att tala positivt om saker istället än negativt och att jag vet att mm. för jag är som så skyldig till det här själv jag, jag, jag, jag talar så ofta negativt om saker jag är så negativ jag kan vara så yeah. negativ människa men jag vet att det är mer berikande, att vara positiv att som tala glatt och optimistiskt om saker att vara som ja. uh, positivt inställd till saker som har en oviss utkomst. För man tenderar alltid att ha det här negativa steget till allting. Mm. Att, ja, men jag ska ja. på en fest i helgen, det ja. är säkert skit, det önskar jag inte mm. behöva fara. Men ja. det kan ju vara jätteroligt. Som. Mm. Ja. Mouth, liksom. ja. på och gnäller igen. Ja. Men det är ju viktigt så att säga för att man, tänka man det negativa eller tänker man det där så att säga att det, det inte ska ge en någonting så då, då bäddar man ju för att kunna bli positivt och raskad och samtidigt garderar du dig för att ifall det blir en besvikelse så då kan du säga att ja, jag visste ju det här. Mm. att, att, att igen, det, är, det är ju igen en sån där liksom covering your bases ja. och, och det där att, att, så att säga, gå ur situationen och ändå uppleva att du på något sätt har vunnit den Jo, men alltså jag, jag vill inte diskutera det så mycket jag vill inte börja diskutera Finland och Jantelagen igen för jag, det känns som att har gjort det många gånger jo. Men jo, men jag nej. bryr mig inte om det mer Nej, men men det, det känns så finsk, det som en sån finsk Ja, jag visste väl det att tyden till allting mm. uh, Därför att Det känns som, bara på som så här finskt håll Så känns det som att det, det har så mycket mer Mervärde för människor Att de får sitta då i den svarta misären och som, Ja, jag visste väl att det skulle gå så här Båda benen brutna ja. och alla barnen döda <laughs> och som att, Ja, men liksom, i, liksom 99 fall av 100 Så måste det ju ha gått mycket bättre än så här kalla det här nu det där extremfallet. Så det känns som att i alla 99 fall utom det här nu då. Så skulle lika bra kunna ha sagt. Ja, no, men det blir väl helt okej. Okay. Och sen så står det där. Ja, mm. helt okej. Okay. Men det känns alltså som att folk är liksom sådär, att Man måste så fråga sig. Nå, har du roligt på festen? Nå, ja. Uh, okay. mm. Men jag var nu lite rädd. Att det, skulle vara. det var nog farligt nära. Det höll på att gå dåligt. Där och här. Och så. Mm. Men herregud. Det Precis. Är det. Att, för det är som att inte Jag var som för vara glad över någonting. Och det, det har väl, de, de har väl nog lite ihop på den här likgiltigheten med den här gladheten. För man blir som någon på något vis utad. Inte det är så i många andra länder eller kanske inte i den graden. Men att i Finland känns det som att du, du får nog vara glad men får du får inte vara för glad. Nej. Och du får inte vara glad för ofta. Precis. Mm och att igen liksom man när hem kommer och lugga dig Skalle om du går här och lär mm. allt för mycket alltså, ja. men, men varför det? han är död mm. liksom, what the fuck ja. att det, är så... det är ju det som gör det värre han skulle stiga upp ur graven och komma och lugga dig med sina, mm. med sina ben, benfingrar mm. uh. ja ja man vänta Nikolaj, målar du upp morbida bilder Oj, behöver ni bara skicka ja. och gnälla på mig nej, man har hemskelet kud... kommer att lugga banan ja. det är det som är det fina med kuddfortet att man kan, man kan sitta där inne och vara så säker och så kan man spy massa galla ut från det där Ja, kuddfort är en analogi för den här podcasten I guess ja mm. ja Ja. jag söker efter Nikolaj och Borg och så, det finns jättemånga av dem <laughs> ja. alltid fler än man skulle tro mm. ja jag det gör, det gör mig själv så mycket tjänster heller för det finns exakt en sami i, i, i närings <laughs> och förmodligen i hela Österbotten och möjligen i hela Åbo och eh, mm. kanske inte så riktigt många i Finland heller så ja. jo, jag, jag, jag ligger i det men å andra sidan det, det mm. finns en så lång lista med människor som ska ge mig stryk på baren har funnits så många år så att vad gör några till alla som <laughs> lyssnar homo <här> <här> mm, det kom på rätt sen lol kan jag säga ja, ja, ja. man kan liksom, att, <här> det, det, det, är en, <här> det är en ganska kul sak liksom, det här språket som börjar mm. sippra ut uh, från internet till verkliga världen. Mm. Ja. Att till exempel, mm. varför lollar vi när vi kan skratta högt? Mm. Mm. Ja. Det, det, det känns som att, jag, jag vet att vi har diskuterat det lite tidigare men just det här nätspråket, att uh, mm. de värsta förbrytarna tycker jag ännu är typ vår föräldrars generation. För det verkar som att det var fanns ett här möte Någonstans en natt där alla typ ska säga 60-70-tals människor som hade mötet ja, uh, så att här ja nu ska vi börja bara använda förkortningar och akronymer right. Ja, mm. det gör vi. Så mm. över natten språkar alla liksom lol what the fuck, geckel lol, cool mm. där. Och så som äh, men ni är inte har Plus att man <laughs> använder det här fel. Jag sitter man där i mitten och jag är ju en människa som jag vägrar använda. Som så här yeah. förkottningar, sammandragningar. Att, uh, jag vägrar Just använda. Just att ja, men Jag tycker att alltså, jag använder lol både online yeah. och i, i det verkliga livet. När jag försöker vara som sarkastisk mm. eller ironisk. Yeah. Till exempel att Nikolaj är gay lol. För att mm. du så vet jag vet att du är inte gay. Du bara tycker om att det är arsla ibland. Um, så du, om du vill så är du väl lite gay i arsla då. Lol. Uh, men att det här lollet då så sätter man där då för att markera att liksom att nej det var jag menar väl inte då. Eller om någon yeah. kommer fram till mig då och säger någonting riktigt dumt så kan jag säga mm. på någon säger loll. Men det, ja. men det här markerar ju då att, liksom att det är inte roligt jag bemördar mig inte jag mm. bara uppmärksammar dig och du har sagt någonting och att eftersom det förmodat, du tycker förmodat det är roligt så argumenterar med lol Men det finns ju folk som använder det istället för att skratta och på samma mm. gång som de hade, ja. våra föräldrar hade det här med att man började använda de här internetförkortningarna så känns det som att ska säga, de yngre generationerna generationer och som är mm. yngre än oss som bestämmer sig för att, okej, okay, nu slutar vi skratta. Vi säger loll istället. <laughs> ja, precis. För det är, ju, no, det är ju tidseffektivt. Jo, men, what the fuck? Liksom, det är ju kanske, det, den, kanske den enda bra saken som alla människor kan göra. Att som, alltså, det är mm. ju en av de bästa känslan som finns när någon säger någonting roligt eller någonting roligt händer om man kastar stå där och skratta ja så och så ska vi, alltså vi stå på den lol <laughs> mm. ja alltså det det, det är den skrämmande liksom, tanke det där mm. det, att, att då då, så att säga, då, då är, visar man ju ett, ett känslouttryck som om man skulle ha det liksom övernete, det är som att du bara skulle se den där texten det ja. Det är, på något, det är någonting skrämmande i det där. Mm. Jag tror att jag måste in i kuddforte igen. Ja, gör det. Fly. Yeah. <laughs> ja. Uh, men men å andra sidan är ju lite konstigt om de här dialogerna som förs på nätet typ när man chattar med någon. Mm. Så kan man liksom... För, för jag undrar igen att hur, hur det skulle se ut om man hade de här dialogerna i verkliga livet. För då skulle det bli som att jag skulle säga hej och så skulle du säga för det är bara ett stort smilande ansikte. Ja, äh, och sen skulle Precis. Jag, Nå, hur mår du? Mm, lessen. Och sen så ja. Och sen så alltså man jag, jag träffade Jonas i då där. Och sen mm, så ja. Och sen Johan hade en kommentar om om vår show. <laughs> att det är sån lol. Så det är ju sån det är bara en massa reaktioner. Ja. Det är ju inte liksom ord som byts. Så det, det, alltså, många så tycker det är väldigt jobbigt när jag skriver typ när jag svarar på textmeddelanden eller när jag är som på Facebook eller skydda. Jag skriver mm. ju ram text tillbaka. Mm. Och så, plus... så när, de, så när de skriver åt dig att sluta skriva hit så skriver du ett långt svar tillbaka. Intunlig att det blir obekvämma. No, han, han skulle inte få frända mig om inte han ville ha dialog Tim och Soini. Två släms till Tim och ikväll. Vilken ikväll ly Vilken lyckokväll Ja yes. Ja Ja mm. Men jag vill bara säga mm. en sak till om det här med typ smileys och stuff. Det är ju okay. det att mm. det känns som vi har diskuterat det här någon gång tidigare. Säkert har vi liksom inte vet hur vi har ja. talar liksom, hur många faxer vi om den här podden. Uh, men det är just det att man kan ju inte som skicka textmeddelanden eller med den till någon say, på Facebook eller någonting längre utan smileys. Jag gör inte, så mm. för att så hatar alla mig. Varför de hatar mig? För att du inte använder smileys. Jo, men av en annan anledning. Av en annan anledning? Inte smileys. Mm. Ja, det har att göra mig att inte använda smileys. För att, för att du är ett, ett, ett rövhål, som du uttryckte tidigare. Ja, no, men okej, okay, fine <laughs> Nikolaj kan inte konkretisera. Um, Nej. Right. Inte för fem penny. Mm. Ja, Men Okej, okay. om du skriver åt mig att hej, ska vi få på bio ikväll? Och sen skriver ja. jag tillbaka att okej, okay, vad sägs som klockan sju? Uh, mm. Så då när du har läst det här med den så tror du att jag är rosenrasande. Det för att jag inte har ja. en liten glad smiley efteråt. Ja, alltså ja. definitivt. Mm. Det är ju därför, liksom Varför mm. måste jag vitt och sätta en smiley, liksom att här är mina ord. Att liksom, ja. om, du, om du faktiskt vill höra min röst och kunna säga vad jag är på för mig men vitt och ring då herregud ja. mm. eller ring jag hatar det dåligt alltså. men det, jag hatar psykotax textmeddelanden jag bara hatar jag är inte positiv till något SÄTAN <laughs> ja, men, Du vill inte ha kontakt med människor Nej Mitt fort, jävla barnen i Afrika <laughs> uh, Nej men för det är konstigt. Därför att, det är just det här att, att visa känslor. Jag, jag vet inte riktigt vad jag står med mm. det här. För att jag ställer en smile så visar jag väl egentligen vilka känslor jag visar. Mm. mm. Jo, ju, du gör en, en, en representation av en känsla. Mm. Jo. Men, men å andra sidan, liksom, sen när man är då då ska man visa några känslor. Så man får mm. som med känslor via liksom social media eller liksom, genom teknologin eller genom att interagera med folk som konventionellt mm. det finns det finns någon väldigt konstig uh, parallell där som jag tror säkert det skulle vara roligt att titta närmare på uh, kanske inte av så begränsade hjärnor som oss men kanske någon beteendeforskare någonstans så säkert har de koll och jag har läst spaltnätar mm. om online-språk och hur folk konverserar med varandra. Uh, men, mm. men det bara känns lite konstigt, det, för det finns ju egentligen bara två variationer, det finns ju en ledsen smiley och alltså, sen finns det typ 25 miljoner olika varianter för en glad smiley, right? Finns det finns ju så mycket annat mm. och sen Ja det tiden, kan finnas överraskade smiley och illamående smileyn. Men och... det är ju de basic de här två som folk använder. Alltså yeah. <laughs> ja. Yeah plus att nu om du, om du liksom ändå är på så här ställen som typ Discord och stuff och att om du inte är där så är du förmodligen gammal och död så, uh, mm. så där skickar ju ändå folk en massa sådana här animerade giffar åt varandra hela tiden mm. för att så kan man ju kommunicera ja. Men, och jag vet att det är liksom modernt och eftersom jag, jag rider ändå, ska vi säga, på den här ska vi säga, ungdomsvågen fast jag har den saliga åldern av 34, så, så jag förstår det men jag vet inte riktigt om jag identifierar med den ja mm. för jag tycker ju att det bästa sättet att få veta vilket humör folk är på eller vilken sinnesstängning du är på är ju att du är fucking tala med dem mm. med, med munnen och allt ja. så att så... <laughs> ja, alltså, Jesus Christ mm. sådana krav det ställs på en Jo, men det är som att folk vill vara nära, men de vill slippa mm. alla de här personliga associationerna. Ja, Och jag undrar om det är ja. för att, liksom att en dag så är de bara rädda. Att liksom, Oj, nej, nu bryr jag mig om dig igen. Hopp! Nu får jag bara hoppa iväg. Jag behöver inte alls göra något besvär mm. att bli av med den här människan. Precis. För det känns ju som att ja. det där beror på. Ja, du ska, vara, du ska hela tiden vara färdig att uh, när som helst på, på någon sekund kunna liksom slänga allt allt åt mm. sidan och vara mm. färdig att då bli fotomodell någonstans ja. långt bort i stan Ja, fall de ringer från Trump Tower så, så ja. nu, nu, nu är du nästa idol ja. ja, nu är du nästa att få smiska smiska presidenten med, med Forbes mm. utgåvan Exakt Det är bara att ett business businesslån Mm. Mm. Precis. Och vad gör man ja. inte för det? Men ja. ta honom rakt på snart. <laughs> ja. <laughs> Precis. Okay. Men ska vi det där... Jag, jag tänkte liksom för nu har vi ja. gjort, i princip. Ja. Mm. Nu har vi spenderat så mycket tid med att tala om egentligen om det här att vad så att jag just att varför inte bry sig? Mm -hmm. så att jag, varför ska man vara så likgiltig Mm. Men, men samtidigt så befinner vi oss i en tid då man, man ska liksom, det ska göras så ont i baken på en för, för minsta möjliga sak. Så nu börjar vi diskutera ja. liksom gay kultur då. Ja, det var, det var just det jag ville. Jag ville att vi skulle göra en liten avstickare i, ja. i, i, i den, De våra... den diskussionen också. Ja. Jag vill bara göra en liten så här aside till alla våra homosexuella lyssnare. För att <laughs> vi verkar ha vunnit några. Du vet, den gay-communityn älskar vår show, Nikolaj. Ja, jag, gör inte känt, ja, men jag gör inte ens ett känt. Att, liksom, att vi har fått så bra feedback från gay-communityn. Så någonting bra måste vi göra mm. för, för bögarna. Kanske för någon lätts Jag vet inte. Men i alla mm. fall. liksom Vi... Mm. Äntligen så är det en grupp ja. som förstår oss i alla fall. Ja. Yes. Kanske ska, okay. And it's okay. <laughs> ja, men det, är ju, det är ju roligt ändå när någon, när någon förstår vår, <laughs> alltså, vår ja. satir. Ja. ja. ja. ja. Men lite, lite. Lite sådär blir man ju. Herregud. Den kommer någon flera börja lyssna. Oh damn. Um, Jag tror ja. när kommer det här. Ja. Snart är det bara ögonen kvar. Press. Press. Ja, vi kan, så, Puh, så kan jag vi där inte. som väldigt snabbt och smidigt övergå till att bli gaypodden. Ja. Ska, vi, ska vi ta 30 sekunder <laughs> av gaypodden, Nikolaj? Uh, oh, att komma okay, till yeah. gaypodden här är liksom inte så gejsamig och sådär. Why curious, Nikolaj? Och idag ska vi diskutera mm, saker som att vara mm. bög och att, uh, ja, och, att vara, och att... vara flickors bästa vän. Ja, att... att, att kunna liksom ta den i chatten som förstahandsval och att tycka om penisar i största allmänhet. här Nå, Nikolaj, tycker mm. om penisar idag? Ja, nu, nu måste jag ju säga att jag känner att jag har en väldigt nära relation till dem. Det gör inte jag. Jaha, just så. Men det är ju typiskt att du förnekar saker. Nej, det är bara på grund av en väldigt specifik anledning att jag tycker om snappar idag. Jaha. Mm. No, varför det då? Bia! <laughs> och så är vi tillbaka. <laughs> ja. I ja väl, alla fall. Berätta för era, era bögvänner om vad vi, vi tycker om bögarna. Mm. Och, alla ja. och alla andra. Alla mm. andra. Utan folk från Korsnäs. Uh, ja. Så. Varför mm. Korsnäs? Inte det finnas någon anledning. <laughs> Okej, okay. så so, vi lever en ära av att vara butthurt, right? Uh, ja, jo, det var det jag försökte. Mm. Försökte få fram här. barnen i Afrika. De så. Mm. Ja, ja, ja, ja, jag förstår. Ja, jag förstår. Okej. Okay. Mm. Så, var, varför, varför reagerar vi då liksom, ska vi säga, så konsekvent passivt på de, de, de stora sakerna mm. som sker, sker omkring oss och så ute i världen. Och, och sen så på överdrivet aggressivt på, på saker som är alltså petitesser. Och, och, då, och då kanske man använder ett snällt ord när man, när man beskriver det som just det petitesser. Okay. Uh, vad kommer det här säga? av? Okej, nå... Jag vet, liksom, det här var hurt så det är ju, känns då lite som ett mer modern fenomen. För att det känns som idag så är det som så okej okay att jaga upp sig till sprudlande raseri över ingenting. Mm. Och nu, nu säger jag bara att liksom de här välmanikerade klorna fram fram när folk väntar att hoppa på tangentbordet. Och skriva saker. Då som att om vi anser en eller Eller någonting som petitesser och stuff. Men jag tänker inte mm. alls komma dit. Utan det jag tänkte säga var. Liksom att, right, så det det sker saker i världen hela tiden. Right? Mm. Um, det sker mm. saker mm. i det podden det. hela tiden. Som folk reagerar mm. på. Både positivt och negativt. Bögarna verkar ja. ha fattat. Men inte så många andra. Um, mm. Så till exempel. Om vi säger på tv, i ett debattprogram, så, yeah. eller vi säger, vi säger i en annan podcast, låt, låt oss göra det mer avskydd. vi säger i en annan podcast så har någon hört av någon som har lyssnat att ordet svart har använts. Right? Mm -hmm. Det behöver inte yeah. vara någon har sagt en svart människa. Det kan vara någon de har sagt mm. färgen svart, en svart natt, en yeah. svart katt, whatever men ja. de mm. är det faktum då någon har svart så tolkar den här personen direkt utan att försöka fundera saker över det, alltså svart det betyder är, neger säkert ö, det är liksom ö, och sen en lång post mm. om hur hemskt det här är och sista studien så de skriver om helt fel då till exempel. Ja. och det här är saker som sker mm. varenda dag ja. och sen när man ställer dem mot väggen ingen ursäkt, liksom ingen förklaring utan det är bara mer hat och sen blir det ett jävt räv. Och i värsta fall så hoppar andra på. Och börjar då skicka. Att, uh, ska säga inblandade personer då. Att liksom. Hur, varför du svarta människor? Jag menar mörker, Jag menar folk som har en mörkare pigmentering. Afroamerikaner. Som liksom, nu, mm. nu tog jag idag. Liksom det här. Uh, Hudfärgskrassism som ett exempel. Men det går ju allt. Ja. Det går ju allt från kön till uh, våldtäkt. Till alltså allt möjligt, mm. och många gånger när man ja. läser de här, känner man läser ska vi säga de här faktiska kämpen då, som säger någon har sagt, eller den här diskussionen som någon har haft sig på Facebook då, som någon har reagerat på, som är helt att spåra så har man läser något som att, men hur i helvete kan ni ha fått det här till ett angrepp på en mm. folkgrupp på en religion, på ja. en ideologi att det är ju mm. Man måste ju som projissära så hårt att liksom man får hon. Ja, jag menar, jag tror när vi när vi talar om vatten. Jag undrar liksom att om det egentligen är en fråga om lathet. Okej. Okay. För det, okay, det, det är ju lättare att agera på instinkt. Ja. Yeah. Eller, eller känslor. Uh, men det är svårt att sätta sig in i sakfrågor och göra genomtänkta ställningstaganden. Det Till exempel, till exempel hur bra koll tycker du, du har på läget i Syrien? Uh, minimalt. Okej, okay. liksom jag vet så mycket att jag skulle kunna föra en, en dialog om det. Men inte så mycket att jag skulle kunna... Liksom, vad säger, att säga att situationen där är exakt som det är nu. Och liksom relatera ända tillbaka då till typ Arafat eller whatever the fuck. För, yeah. liksom, för det här krävs det, det krävs mycket engagemang, det krävs tid, det krävs att man läser saker, det krävs att man förstår sociopolitiken i området. Det krävs en massa sådana saker. Mm -hmm. uh, men mycket av det här skulle du ändå kunna sätta dig in i på typ 20-30 minuter. Om du bara liksom tar dig till, okej okay, nu ska jag säga what the fuck is going on, uh, Wikipedia, yeah. uh, okej okay, Arabiska våren. Uh, uh, och sådär. Men de flesta, så det är som så mycket lättare att liksom, uh, någon har sagt att liksom, haha, nu äger vi Sverige. Ägar Nej, det var nu säkert en Rage. För att då får du får du, får bli upprörd, du får hata någon ja. och du får, och hur, hur liksom, hur buddust och hur oberäknad att du än bett är dig, så får mm. du på något vis det är gratis för att du lägger skuldbördan på någon annan. Det är inte du som är dum i huvudet utan du bara reagera på någon annan som förmodat har betett sig illa. Ja. Uh, och, mm. att, jag, och jag tror ju det är lat här. Därför att, ja, jag har en känsla av att, att, att vi måste som få bli upprörda som människor. Att vi behöver liksom den här aggressionen. Mm. Och att, men den moderna ja. människan har, som du tidigare konstaterade, så fördistra här, och då kanske för upptagen. Vi har så mycket saker som händer, så vi orkar inte sätta oss in i såna här riktiga svåra saker. Men det finns så många saker som händer i världen idag som vi kan vara upprörda för. Så till exempel, jag läste idag om, uh, att de försökt väl nu separera någon. Uh, flyktingsbarn uh, från hennes mor för att regeringen var tverksam till deras relation till varandra. Okej. Okay. Alltså, yeah. Men det är mor och dotter. Maybe that's mm. enough. Och de bor tillsammans. Mm. <laughs> yeah. ja. Nej, nej, vi yeah. funderar nog allvar att vi ska deportera vi kan ju inte vara säkra på så. Det är ja. saker man ska kunna bli irriterad på, eller upprörd över? Ifall man brydde sig så. Jo, nej, ifall man brydde mm. sig, Bia. Men, ja. men att mm. man ska kunna bli upprörd över allt som händer i vår regering och som vi diskuterar de senaste veckorna. Känns det som. Mm. Uh, man skulle kunna bli upprörd över Trump ifall man inte har blivit igen. Uh, ja. Man skulle kunna bli upprörd över Finlands bank, uh, mm. Svenska kulturfonden. Uh, mm. alla ministerposter i landet i princip, alltså det, det finns oändligt med grejer, skicka in till triggervarning att gmail.com så kan vi ge er en lista om ni vill och grejen att alla de här sakerna är nämnt, så det är så liten uh, engagemangsnivå som krävs för att sätta sig in i det, bilda sig en ganska lärd uppfattning om vad det är egentligen man reagerar på, och jag tror de alla skulle resultera i, de flesta av människor som är läskunder, de skulle jag med det här går ju inte rätt till. Mm. Men det är så mycket lättare att bara skrika av någon random person på mm. internet. Att, Hur vågar du säga ja. att Vitto Michelangelo var bästa turtlesen? Alla vet att det är några ja. och, och sen bara följer du en, en här svärm av könsord. Och då hade du mm. ju som fått ditt utlopp. Då får du ju som att ah, ja. nu, nu har du gjort din mentala ejakuläring. Nu får du gå tillbaka mm. till ditt verkliga liv var normal i några timmar du mm. behöver nästa fix ja. men det är, ju, det är ju en massa dräv, det är ju inte egentligen att engagera sig, det är, bara att, liksom, det är ju bara att det är bara geja för en reflex att du söker bara ett andningshål ja. i isen och hoppas att det inte står en isbjörn där mm. ja det är så sant det är så sant, jag tror att absolut, tyvärr så är det ju nog att den här den här upprördheten så är ju också en drivkraft. Mm. Och det, det är det den som då så att säga, får människor att, att, att stiga upp på barrikaderna. Mm. Och, och så att säga och då kanske känna, ett, känna just det här mervärdet. Jo. För att, för att det blir ju så mycket det där liksom att saker som saker du kämpar emot. Mm. Så, så är på något sätt din, det beskrivande för din. För din existens. Jo. Men minst det jag sa tidigare just det här. Med att det har liksom blivit lite. Uh, det har blivit som standarden. Att folk kommunicerar med varandra på väldigt aggressivt. Och, och uh, provokativt vis. Mm. Ja, när jag sa det för en stund sedan. Jag sa att liksom. att ja. Framförallt ungdomar så kommunicerar med varandra på. Väldigt antagonistiskt och hatfullt vis yeah. ofta. Att det är yes. liksom så här närhet med distans. Men, ja. uh, men just det här med vad Alltså det har ju blivit underhållning. Just det här att mm. göra ett mot varandra. Att, att trolla. Att, att liksom försöka få andra att reagera negativt. Så det har ju blivit underhållning. Och de här bästa mm. grejerna så gör man ju så här kompilationsvideor på, på Youtube och att det, det, det har det ju blivit egentligen en så här subkultur av att försöka vara typ fittas med folk yeah. mm. uh, att, att ja jag förstår den här att som man inte bryr sig men jag tror allt den här att jag, jag, jag bryr mig inte hela dagen så lär det till sen när man är ensam och liksom, sen när man har då det här internet framför sig så då måste mm. man på något vis ändå söka sin fix där ja Ja, jo, jo, för att, så att säga någonstans måste ju ändå komma, komma ut, kanske. Allt det där som du inte har brytt dig om så måste ju på något sätt mm. komma till ut. Eller liksom ta form. Mm. Och, och det blir ju lite så att, jag menar, ju mindre dina cirklar är liksom ju mer begränsad din värld än, men desto mer lokalt mm. så blir ju ditt hat så här. Så att, jag menar, ja. att jag, jag tycker ju till exempel den mesta sitsmen i världen ska kunna förklaras av någon som inte har tillräckligt med livsvisdom eller erfarenheter. Att, uh, och att samma går ju nog för nästan allt sorts av jag sitter i. Att mm. Jag menar, jo, du kan förtrycka eller skada folk som du känner och som står dig nära. Men, det, men på något vis så gör det ju ändå ont. Att det är mycket lättare på något vis att så här passivt hata någon som du aldrig har mött eller som du är värd någonting om. Mm. Precis. Mm. Uh, och, och att om du har liksom, om du får ha en fiende som du får räta upp dig själv till raser i varenda dag då behöver du ju ingenting mer att då har du ju liksom mm. där har du då din emotionella hobby I guess <laughs> det är inte så hälsosam mm. men, men ser du du bryr ju mm. dig att du, nu har du engagerat mm. dig på något sätt det ja, är precis, ja så mm. men, men men det där, jag, jag tänker att blir, det, blir det för snabbt hopp om jag där ställer frågan med det där att bara, vad ska man egentligen göra för att engagera någon så här av idag jag, jag började fundera på det här så att hur, hur så att säga, ifall man då skulle vilja liksom, skapa reaktioner, eller vilja få människor att, att reagera, mm. hur, hur ska man, hur inspirerar man, hur upprör man, hur aktiverar man någon då på, på det här, här planet liksom, man... så, de, så att de faktiskt engagerar sig själv? ja. Ja, precis. Uh, Nå, no, om jag ska gå efter vad, ska vi säga, den politiska eliten runt om i världen jag verkar syssla med så ska jag säga, skicka dick pics. Mm. Visa snoppen, Nikola. Ja. Visa snoppen. Ja, det, alltså, det är ju, det, det är ju, ja, det, man funderar ju att när, när kommer en del av presidentvalsdebatterna att gå ut på att vem som skickar den minst pinsamma ja. dippicken. Oj oj, här är någon som har ansatt och friserat, oj oj oj. Ja. ja precis, har den någonting att dölja? Mm. Mm. Kanske det ja. är kommunist. Äh. Ja, ja, ja en ståndaktig kommunist. Politisk satir. Uh, okay. ja. no, men, okay. no, men, uh, för att liksom, då, påverka någon på ett insatsmässigt plan. Um, mm. no, jag tror ju det egentligen faller i två olika kategorier. Um, antingen så måste du tala från hjärtat att du måste, ja. för jag tror ju att om du tar nu den mest som så där jag bryr mig inte någonting människan mm -hmm. Men du, du, och du presenterar dem en sak som får dem att bli väldigt obekväma, vilka ju oftast är ska vi säga, råa känslor eller um, en, en så här öppen, brutal ärlighet så, mm -hmm. så de kommer förmodligen att skygga undan, men jag tror att om du yep. om det är någon som engagerar med dem på ett helt som så här ärligt öppet att här är det någon som har blottat sitt allt för dig. Det är liksom hundra mm. gånger värre än dick pic. Det är någon som har typ visat, yeah. visat dem sitt hjärta om du vill. Ja. Mm. Uh, så jag tror i något kärle så kommer det att bli påverk så starkt. För att du inte förmår att attackera det längre. Att du bara liksom att ja, men, den här personen är okej. Okay. Mm. Den här personen är liksom så genuin. Att jag kan inte hata den här människan. Eller det han eller hon gör. Eller bryr sig om. Yeah. Um, mm. Och att, mm. jag, jag tror ju det är liksom. Sant för. Äh, ganska många. Ska vi säga artister för idag. Att jo säkert kan du väl bli känd. Om du bara kopierar den mest kända personen. Och gör samma sak. Men det är ju på något vis ändå. Men då måste du göra det. Bättre. En hon eller tillföra någonting nytt. För inte, ja. inte, det är ju någon som blir känd bara genom att sjunga någon annan låt om om igen. Mm. Okej, okay, det är inte Precis. helt sant. Men, <laughs> ja, men så att säga, mm. inte i regel. Jo, men, men till exempel just det. Men att tala från hjärtat. Alltså om du är öppen och ärlig mm. med det du gör. Och liksom du försöker. Ja. Du har en. Du har någon filosofi som du håller dig till. Och sen så. Mm. Försöker du sprida yeah. liksom, ditt verk utifrån det? Så jag tror att mm. i något kärle så kommer någon resonera med det. Någon kommer att börja fundera att men, det här tilltalar mig. Det här, mm. det, det här var genuint. Det var en genuin upplevelse. Mm. Och jag tror att i dagens samhälle där allting är väldigt syntetiskt. Allting är på något vis en black kopia av en black kopia. Så när man på något vis ställs inför det här väldigt ärliga eller originella så det kan vara skrämmande. Men att jag tror att om man som bara vågar titta tillräckligt länge. Så inte allting bra. Intervjuar allting bra bara för att Nej. någon är seriös med någonting. Men, att, men att, om man, för jag menar, att du tittar från första början. Måste ju in betyda att du var lite intresserad ändå. Ja. Att, menar, hur många stenar behöver du titta på? en och har sett en Men att men jag, jag tror på något vis att det här att tro på sig själv. Och sen tala i andra som att du tror på dig själv och det du gör så det, mm. det påverkar uh, men ja. för att göra det måste man ju ofta kolla på, på annat att jag menar anledningen till att den här podden existerar var väl för att vi tog en god titt på vilka andra finlandssvenska poddar som, som fanns där ute och sa ja men det är ju samma podd mm. om och om igen att ja. det, är ju, det är ju samma skit Säger jag nog att mm. alla finnare ska få poddar skilja. Det är exakt det jag säger. Bia. <laughs> <laughs> uh, ja. nej, men, nej men alltså. <laughs> kull, kull, folk, nej. Nej men alltså de, de är alla likadana. De är alla likadana. Mm. Herregud. Att, in, in, det fanns en någon podd där som diskuterar. Liksom stora ämnen och lite kontroversiella ämnen. För det var ju bara folk som satt och höll med varandra. hela och tiden och, skrattade. och liksom skrattade. Mm. Ja. Och, och, ja. Det är ju typ liksom radioextrem. Liksom, version två. Så so, what the fuck Liksom der, som mm. Vi gjorde trygga varning Och sen som en utsträckning spoiler varning Och, äh, och att för, för vissa så är det Jättestarkt För de flesta andra för att typ mm. ingen lyssnar på oss Så <laughs> inte så mycket um, mm. Så att Det är ena sidan av argumentet Och den andra sidan är yeah. jag chock Att Om du lyckas göra någonting Som på något vis Ta folk helt på sängen och det skulle säga, uppröra dem ända in till kärnan av deras mm. varelse. Så då har liksom, sedan de inte så liksom måste de reagera på det. Ja. Så, att de blir mm. så De blir så förbannade, de blir så upprörda, de blir så äcklade att de måste bara menta. Ja. What the fuck? Ja. Liksom, vad såg Jag just, what, what the hell? Det här offertar mig till den graden, jag kan inte vara passiv, jag måste går mm. runt och går lite. jag måste skicka långt där. Vilka jämför mig in på den här podden? Uh. <laughs> <laughs> så, så vi. Podden som talar både från hjärtat och chockerar. Uh. No, men. No, men det är väl priset man måste betala om man är icke-konventionell. Att inte, inte hade vi väl En någonsin. pionjär? Ja, no, alltså jag, jag tror mm. det kommer att finnas så många båda som trygga ordning tyvärr, <laughs> frågetecken um, men ja men alltså liksom vi vet att det, det är svårt att lyssna på ofta två timmar plus av liksom så här mm. väldigt, väldigt flummig filosofi om allt möjligt och ja det är väldigt ja. tryggande att lyssna på ett helt avsikt om nekrofili och att, ja mm. att liksom att vi, vi talar jätteväldigt mycket om de där bögarna och liksom feministerna och allt mm. möjligt men, ja. men att men jag, jag tror igen liksom, som bög-community så måste ni se den stora bilden att liksom vi, <laughs> vi, vi liksom vi vill kommentera saker som andra inte gör och att om du inte tycker om mm. det så kan du sagt, lyssna på alla andra finlandsvenska poddar där ute som bara siktar ja. och nickar och är trevliga ja. det, finns, det finns flera jag lyssnar på som är riktigt bra mm. ska, ska vi måste göra disclaimer nu då att Triggervarning och spoilervarning och alla affilierade tycker att Teddokai är riktigt bra, Teddokai är nog bra och Teddokai är bra att lyssna på Teddokai så behöver ingen skicka in mail att vi inte tycker om Teddokai mm. Visst Ted vi Kai är att Teddokai är jättebra de, de är inte så tjockärende <laughs> äh, Men nu, nu får vi ju hoppas att Teddokai gör en likadan liten disclaimer Sen gällande triggervarning och spoilervarning det är väl som du sa att liksom att, eller jag tror det här är vårt lilla kuddfort jag tror att ändå kan lyssna på vi kan de höra oss här från kuddfort och var du vad? No. gajerbög ja Aha, just så jag menar, är det, <laughs> det är inte roligt liksom, att man kan säga det gången det stämmer det, och, det, och det är liksom det, det är vad du har tagit med dig så här från från alla, alla avsnitt av, av tedokai podden Att Kaja Bög. Ja, är det, är det det som du har liksom... Ja. ja det, det är den stora insikten. Ja, när kommit till vad som... ja. ja, Var det det som fick dig att reagera? Ja, jag satt bara där en natt och lyssnade på ett av dras så. Gay! Ja, ja. ja du, det fick dig att reagera och erigera Ja, liksom jag är ju frustrerad för jag trodde alltid det var Ted som var gay. Ja. Ja, så, där, så, där, så där, fel kan det gå. Ja, tänkte. Ja, men mm. nog om det. Men liksom tala från hjärtat versus chock, yes. det tror jag att ja. en um, mm. och um, för, men, men jag tror det är just det därför att det, som du sa nämnt tidigare, den här mångfalden liksom de här intrycken som blir bombade där och här, det finns så mycket mm. att mm. varför ska du om, om det är ingenting som berör dig djupare så, som, mm. så går du vidare till någonting annat, därför att mm. ja, det beror ju förstås på vad du är för sorts människa liksom är det en slump att typ att men nu blir det gärna en kommentar om manligt eller kvinnligt, men okej att mm. typ för jag var i en sån diskussion bara i gårdagen att, men varför finns det så många olika typ äh, bloggar som män driver, män driver vilka slags bloggar som helst, äh, yeah. mm. Kvinnor så det finns två bloggar för kvinnor, det finns typ gravidbloggar och så finns det liksom typ fitness livsstil matbloggar. Uh, och nej, det är alla bloggar som finns typ för kvinnor. För att kvinnor är tydligen är inte trovärdiga om inte gör någonting annat. Så finns det en liten parentes för sex bloggar. Men de blir egentligen några sådana här kvasilivsstilblogg. Uh, och att jag tycker det är synd. För att det finns många liksom väldigt kreativa och välartikulerade kvinnor där ute som har väldigt intressanta synpunkter. Men de tror inte på sig själv att mm göra. -hmm. Det finns inte så många annorlunda pojkar, po, poddar som avviker från normen där. Och samma mm. sak så är ju sant för typ många kvinnliga musikartister och staff Att kvinnor sjunger om att varje förhållande och att förhållandet är så bra, de är så kära eller någon jävel har lämnat dem och, det, och nu är de starka och ska gå vidare. Medan män sjunger om allt. Allt under himmel och jord. ja mm. Uh, mm. Men min poäng med det här var ju att mm. som en modern människa så har du ju som möjligheten att, att säga och höra konsumera så mycket gratis. Mm. Och ja. din interaktion med andra människor på den, på den nivån så är ju på det vis begränsad om du bara sitter där hemma och säger: typ in, in which case hang dig' i <laughs> Just Just do it, man. Just do it. Um, men alltså du behöver ju inte på så sätt och vis interagera med andra människor du behöver inte visa så mycket känslor mm. så dina känslor, för många är ju de känslor de visar relaterade till personer som de ser på som i media eller liksom på olika sätt yeah. eller sport som de möter på nätet och att om du, om du inte gillar folk på ett forum kan du gå till nästa gillar du inte folk i den här discordkanalen mm. kan du gå till nästa gillar du inte den här podden så lyssnar du på en annan podd och att, mm. Uh, den här som mångfalden gör att om det inte är någonting som tilltalar dig starkt så då går du vidare om du då mm -hmm. inte är en person som bara gillar att en sorts typ av mänsklig interaktion i vilket fall då du förmodligen bara säper på de där bilpoddarna om och om igen eller whatever the fuck mm. ja, vad måste man göra för att engagera någon idag uh, visa kuken tror jag mm. Vad har du för mm. åsiktsskäl? Ja, det, det där var. Då kanske det är där som jag blev själv att fundera på att va, vad är det i dagens läge? Alltså, om det, så att säga, eftersom allt handlar om det där att du borde komma ut så snabbt som möjligt med, med, med det där som gör, gör dig liksom speciell mm. som får människor att reagera. För om mm. det inte sker snabbt nog så är ju risken stor att de då far iväg ja. och, och inte, inte kommer tillbaka. Mm. Så, men, men jag börjar tänka att man är så sätt, man är så van vid, vid så många saker att det är nu jag tänkte sådär på att annat men att, liksom att du stympar dig själv, att ha liksom den där dagboken där du Sakta men säkert stympa liksom stympar din egna kropp. Men mm. sen var jag sådär som liksom att ja, men skulle reagera? Eller skulle alla bara vara att, ah, fake news? Så Och fan det. Ja, precis. Mm. Att, äh, att, att jag är faktiskt svårt att se att vad skulle garantera en reaktion? Egentligen. Uh, no, jag tänker som igen så får man in på den där jävla uh... Edge, därför att jag vill liksom säga vädret, mm. för att jag blev ja. så gammal så att vädret är viktigt för mig. Så ja, ja, jo. Mm. så får jag, får jag ju säga alla de här jävla clickbaits som de har där. Då. Och så var det ju den här äh, den här äh, journalisten äh, vad heter hon då då? Äh, den här svenska journalisten som blev mördad av den där Ah, ja, alltså Anna någon. Kim Kim Kim Kim så? ja precis, Kimball. No, men, Alltså no, men, och, och, Hon hade gjort en massa Reportage, hon hade vi farit som runt världen Det är en massa som är typ jätte Exotiska och typ farliga ställen Right Och så ja. far typ på någon u boat där som typ Uh, inte så långt från Örebro Och så är det som typ mm. Någon typ och som typ, no, det, är inte, det är ju inte klart den, Men som, no, det är ju ganska klart Det är ju nog som ganska uppenbart Att han typ, hackar upp mm. henne Och allt möjligt han gjorde där då innan. Um, ja. Och det är ju jättehemskt Man, man liksom, man liksom Det är ju ingen, det är ju som ingen ny nyhet Det är ju aktuellt nu därför Det är ju rättegång på gång nu och att ja, svinna klar här till vad som egentligen hände Men men uh, uh, Men det, det, om, man, om man läser om det här Och man blir som lite mörklädd Då är man som att Fuck really mm. uh, Så där Plus, Så man tänker ju som att men, Vem vet hur lång den här unga kvinnan Ska kunna gå i sin karriär Eller liksom yeah. i sitt liv och inte den här jävla säpe De liksom bestämt sig att What the fuck Jag har nu urmål Um, men att, <laughs> precis ja. men det som är lite säpp liksom på båda sidorna om det här då, så är det liksom så där att uh, det här är inte kungahuset när det är hemma <laughs> mm. ja. Ja. Ja. ja eller eller, eller som liksom ser det senaste bildkollaaset av hur, hur kungen har, har röda jeans på på ja, ja. Societetsfesten. är han en ny trendsättare ja men liksom här är Chrissy Taigens knep för att slippa BH under klänningen farliga duschstolar riskerar skada användare att, mm. liksom det är inte riktigt på samma nivå mm. men det är ju här man ser den skillnaden tror jag mellan de här uh, sajterna och de här greta nyhetssajterna och så skulle ja. det komma någon och säga ja men nej, det här är nyheterna ja men det är ju varsågod här på något finländska det finländska problemet igen att, att, att som så där första sidans nyheter. Finland skickar 15 jägare till Afghanistan. Som så där typ, sidan tio 10 nyheter och uh, i Syrien har så alltså, kriget vidare med så här många miljoner eller alltså, som döda. där. Alltså, att ah okej. Okay. I see. Mm. Uh, <laughs> men det på den här nivån. Men, yeah. men å andra sidan, liksom, eftersom vi har talat om mycket om medier nu, för det blir alltid så på något vis när man talar om moderna samhälle. Så att, inte gör ju heller mm. inte det lätt för vardagsmänniskorna att filtrera vad hen uh, anser så viktiga nyheter. Framförallt för, för om det är ung Alltså hur vitt ska du veta vad som är viktigt och vad som är oviktigt? Mm. Yeah. Att ja. många, många lär ju på något vis på att de här nyhetsbyråerna ska som filtrera nyheter åt dig mm. det är ju för övrigt uh, uh, jättemycket jo, jo, som det vi ska... aldrig ens får väta, därför att mm. de bestämmer ja. ju konkret där vad ska vi rapportera, vad ska vi inte rapportera n precis och det går ju vidare från det där ännu, för att det, nu utläggas det ju alltså algoritmer och, och, och appar och allting som ska ytterligare frisera mm. mer, mer än vad enbart de här sidorna kanske i sig mm. äh, gör att, att, så att det, det är ju ännu mer det där att man ska rikta, mm. Men... rikta det här flödet. Liksom, rikta typen av, av nyheter och speciellt att kanske stänga bort mm. sådana nyheter som man inte vill att ska tränga in i kudforte. För de, ju... de här parna är jättebra. Ja. Men, mm. Men jag, jag minns för några år sedan så var jag mer som så här engagerad skulle säga i världsnyheter Jag var ganska nyfiken på såna här Nyheter som man aldrig fick läsa För det var ofta ganska specifikt Vad fick du läsa, vad fick du inte läsa Det finns till mm. vissa områden i världen Som typ aldrig rapporteras Från här i Finland Eller vissa incidenter som man aldrig får veta Någonting om. Ja. Mm. Uh, och nu med säger jag inte om det Men att uh, men Man måste ju som gå på sådana här typ Alternative news sajter då för att få mm. äta då. Och att jag jag tycker ju bra om det här just att det var med som så här verifierade nyheter. Så man riskerar inte att läsa någonting som såg ut som en ny äta. Som så, en tredjedel insmärkt. Men det här är ju egentligen reklam för någon jävla livsförsäkring. Så. Mm. Uh, jag tror att som jag diskuterar diskuterade med uh, en person då som har arbetat just som... Uh, det finns något ord för det, men basically hon satt och tog och liksom efter de här nyheterna, right? Och mm. sen så presenterade hon redaktören där. Och sen så fick han då bestämma att okej, okay, men är det här liksom, är det här nyheter, är det här liksom sant eller kan vi verifiera det här? Om det var, så då satt mm. de förmodligen där och gjorde en artikel av det. Ja. Uh, så, så hon sa ju då att, men till och med dem så måste ju ändå som liksom filtrerade det värsta lite eller ibland sätta in någon sån här skulle säga rolig nyhet av den enkla anledningen, men då blev folk så deprimerade, och blev de för deprimerade så kom ingen och läste deras jävla sajt, fast typ allting var sant Precis. eller allting var som konkreta nyheter så mm. ja, ja, det finns, man kan kritisera typ Aftonblad liksom många sådana här sajter väldigt mycket uh, därför att som grejer, det är ju bara en massa shit och det är ju sådär halvnyheter och spekulationer och det är ju stuff som ingen egentligen borde bry sig i, men att grejen är väl här att liksom, skulle de ha bara konkreta nyheter, skulle folk bry sig för mycket och få panik och få angst och, mm. och ingen skulle någonsin vilja läsa ja. det längre då så att, det, ja man, be, här man, här, behöver, man behöver sitt kuddfort man behöver sitt kuddfort fan vad du har drivit den ja. analogin hårt via men <laughs> Nej, men, ja. men um, alltså, vi, vi kan väl vara överens med att spara ur att, liksom, vardagsmänniskan, mm. är som sa, fri från ska vi säga, upprörande stimuli att allting är som väldigt filtrerat att de här värsta bitarna är borta. Och, alla de här yeah. i, i många fall, liksom när det gäller så här riktigt blodiga, våldsamma grejer, så finns det ju ofta bilder och filmklipp. Ja, yeah. men. Mm. Framförallt Reuters och sådana bestämningar. Nej men alltså nej, nej. Att, no. Det här vill hit folk säga. Och jag tror de har helt rätt. Det visste. Men det finns ju morbida människor som jag. Som i många fall gärna skulle Men okej, okay, jag kan nog klicka när de här människorna blir avrättade. inför jag vill när vi ser människor som blir avrättade. Men jag skulle vilja mm. säga jag skulle få en bättre bild av att hur hemskt det faktiskt är. Um, ja. Men jag tror det är liksom på något vis när man, när man har den här då luddväggen i vägen här tiden. Så att inte ja. gör det ju, inte, får man ju särskilt hårda smällar i en värderad cell. Så att ja, det är ju bara ännu en filter som gör att vi, kan, ja. vi behöver inte bry oss så mycket i väst. Utan vi kan bara sitta och liksom bli upprörd på att någon då använder fel färg argument någonstans då, eller mm. någonting. Ja, man kan bli ännu mer liksom själv, självcentrerad och ännu mer så här blasé inför, inför andra saker. Mm. Och att nu, nu är det lite tjupt, mm. men, men ja, alltså jag är ju ganska fli, flitig och flink att, att alltid skicka kritik till våra existende mediakår, men jag menar det är ju de som sysslar med, med att mm. hantera såna här grejer, så att ja, bara säga kanske några mindre filter då kan vi klara av det plus så jag tror att det, det, för den här människan som aldrig har brytt sig någonsin Eller rättare här, den här människan som aldrig vill bry sig, aldrig inte vill höra någonting obekvämt eller oträdligt, ingenting som är lite upprörande så jag menar mm. hur fan ska, ska han eller hon någonsin kunna engagera sig det blir mm. ju alltid på en sån här väldigt lokal basnivå för dem det blir ju bara liksom Katten är söt och sängen är mjuk och maten är goda. Mm. Mm. Säkert har de empati, men den går ju aldrig längre bort än grannhusen. Precis. Så att, hur ska de liksom förstå eller engagera sig? Kanske vi här just och svara på varför vi har den här typ av vi har. Eller varför situationen i världen är den där. För att alla sitter i sina högst små personliga bubblor och Liksom så att, mm. så. –Syns inte, finns inte, mm. jag vill inte veta. Ja. Och, –Och från det där så tycker jag att man borde ju också ställa, ställa en annan fråga. No. I, –I det här. –Kanske den viktigaste av frågor. –Ja, vem av oss är gay? –Ja, ja precis. Ja, –Okej, okay. det är Nikolaj just så ja. alltså ja. Äh, varför kommenterar ingen på triggervarning ja det är en jätteviktig fråga varför kommenterar mm. ingen på triggervarning det är ju så bra ja. hela tiden, ja. varje vecka ja. tisdag ja. och fredag. ja vi, är, vi, är, vi, vi, vi kommer ut oftare än de flesta parerna har sex det gör vi mm. ja. <laughs> vi kommer <laughs> ut så ofta som vi borde vara härdarsbögar <laughs> ja, ja. Mm. tack varför, varför, ja. Kommer, varför kommer det här ringa på trigger warning som, ja. som, som på, som, vi, vi får ju något enstaka stackar mejl någon, någon gång som hatbräv ja. åt mig och fanmejl åt Nikolaj men som liksom, ja. Varför, varför? Det är jättetomt på vår Facebook liksom, Vi har som typ inget som kommenterar På vår Facebook, varför det? Hur vågar, hur vågar ni vitt att interagera? Liksom, liksom, vitt och bia liksom, Barnen i Afrika skulle som, De ska skriva varenda dag hur bra vi är De skulle liksom På varenda avsnitt Liksom att herregud vad insiktsfullt och Vitt och Nikolaj, minns du det där avsnittet Där vi gjorde den där gången Där du sa en grej Och vitt och den var bra Ja. Herregud, ja, kan, alltså, ingen har ja, kommenterat ja, på den där ja, grejen du sa Nej, nej men, men jag måste säga att det är nog ett större, större brott Att, att, att, att den, där, den där jämförelsen som du gjorde mellan, mellan den där grejen och den där andra att, Om den där saken Ja precis, hur kan det ha gått förbi? Jag vet inte, det var så bra Jag satt ja. själv liksom när jag är och liksom att Oj vitt, och liksom, någon borde som komma och liksom att hör du Pris! Du är ditt jävla könlösa nöutrymme. Här har du ett satans pris för att fan i gatan var bra. Liksom, du, du får dela det med Nikolaj för han är bra och det är mest ditt. Men här har du. Wow, vilket program. Vad heter ni nu igen? Två och en halv tumme upp. Ja! Här är människan har bara två tummar. <laughs> en, och det är en halv tumme till. Herregud. Det är ju <laughs> som det är ju som två människor är en med som håller upp tummarna. Och så, <laughs> som jag, jag förstår jag inte jag, jag, jag blir jag, liksom the feels right in the feels jag, jag känner så hårt för att folk känner så lite liksom liksom mm. noll knullgivna. inte ett enda knull det är så bra ja. Trygga, mm. varning. Att mm. ja. Trygga varning gmail.com ja varning på twitter på twitter <laughs> på twitter vi har vi har funnits på twitter jättelänge ja yeah. Där är faktiskt, det faktiskt att skriva någon gång. Men inte tillräckligt många. liksom Ingen på yeah. Facebook. No. No. No. Vi, vi bara får ställa oss den frågan som också Cartman ställde sig själv. How, how do I reach these kids? How do I reach these kids? Uh, men mm. Väldigt lång penis. Uh, Så... So noll knull no men. Mm. Definitivt inga knullmottagna. Är det då när vi. är Framgångsrika. När någon kommer fram till oss en dag på gatan. Och, hör du. Mm. Där, programmet var så bra. Att ni vill ha sex med dig. Jag, är det det. Som man måste, är det då vi har faktiskt. Nått fram till någon. Nu har vi engagerat någon. När någon kommer fram och liksom mm. bara så. Uh, nu är det dags. Då kan du helt lugnt luta dig tillbaka så och säga Wingardium Leviosa. <laughs> ja, en bra analogi. Ja, vad var, om vi om vi skulle mm. få beröm för det här programmet och vi skulle få beröm för bara en enda sak. Ja. Vad du ska vi vi skulle få beröm för det? Ja, okej. då? För hur, hur professionellt, smidigt och inte alls långdraget eller flummigt lyckas avsluta varenda jävla avsnitt. Bia! Bia, satan. Seriöst, Bia. Trygga